Kapitel 36 Og Besalel skal arbeide, og dessuten Oholiab, og en hver man med et vist hjerte som Jehova har gitt visdom og forstand når det gjelder disse ting, så de kan vite hvordan de skal utføre allt arbeidet i forbindelse med den hellige tjeneste, i samsvar med allt det Jehova har befalt. Og Moses tilkalte så Besalel og Oholiab, og en hver man med ett vist hjerte som Jehova hadde gitt visdom i hjertet, alle som ble drevet av sitt hjerte til å gå i med arbeidet for å utføre det. Så tog de framfor Moses hele det bidraget som Israels sønner hade kommet med til arbeidet i forbindelse med den hellige tjeneste for å utføre det. vad hva disse angår, så kom de fortsatt til ham med en frivillig offergave morgen etter morgen. Og alle de vise som utførte allt det hellige arbeidet, begynte å komme, den ene etter den andre, fra det arbeid som de holdt på med, og si Folke kommer med mye mer enn det som trengs til tjenesten i forbindelse med det arbeid som Jehova har befalt ska utføres. Moses befalte da at de skulle la følgende kunngjøring gå gjennom leiren, «Menn og kvinner, kom ikke med mer materiale til det hellige bidrag». Dermed ble folket holdt tilbake fra å komme med mer, og det viste seg å være nok materiale til alt det arbeid som skulle utføres, ja, mer enn nok. Og alle med et vist hjerte, blant dem som utførte arbeidet, gikk i gang med å lage tabernaklet. De ti teltdukene av fint, tvinnet lingarn og blå tråd og purpurø fargetull og kermesrødt materiale. Med kjeruber, en broderes arbeid, laget han dem. Lengden av hver teltduk var 28 alen, og bredden av hver teltduk 4 alen. Det var ett og samme mål for alle teltdukene. Så føyde han sammen fem teltduker, den ene til den andre, og de fem andre teltdukene føyde sammen, den ene til den andre. Deretter laget han løkker av blå tråd langs kanten av den ene teltduken ved sammenføyningsenden. Han gjorde det samme langs kanten av den ytterste teltduken ved det andre sammenføyningsstedet. Han laget femti løkker på den ene teltduken, Oren laget 50 løkker på enden av den teltduken som var ved det andre sammenføyningsstedet, slik at løkkene satt midt i mot hverandre. Til slutt laget han 50 kroker av gull og føydde teltdukene sammen, den ene til den andre, ved hjelp av krokene, slik at det ble ett tabernakel. Og deretter laget han teltduker av geitehår til telte over tabernakelet. 11 teltduker laget han Längden av hver teltduk var 30 alen, og bredden av hver teltduk fire alen. Det var ett og samme mål for de 11 teltdukene. Så føyde han sammen fem teltduker for sig og de seks andre teltdukene for seg. Dernest laget han 50 løkker langs kanten av den ytterste teltduken ved sammenføyningsstedet, og han laget 50 løkker langs kanten av den andre teltduken som skulle føyes sammen med den. Deretter laget han 50 kroker av kobber til å føie sammen teltet med, så det kunne bli ett stykke. Og han gikk i gang med å lage et dekke til teltet av rødfargede værskinn og et dekke av selskinn överst. Så laget han fagverksrammene til tabernaklet av akasietre, de var opprettstående. Ti alen var lengden av en fagverksramme, og halvannen alen bredden av hver fagverksramme. Hver fagverksramme hadde to tapper som var avpasset etter hverandre. Slik gjorde han med alle tabernaklets fagverksrammer. Så laget han fagverksrammene til tabernaklet. 20 fagverksrammer til den siden som vender mot Negev, mot sør. Og han laget 40 sølvsokkler med tapphull til å ha under de 20 fagverksrammene. To sokkler med tapphull under en fagverksramme med dens to tapper, og to sokler med tapphull under den näste fagverksrammen med dens to tapper. Og til den andre siden av tabernaklet, nordsiden, laget han 20 fagverksrammer, og deres 40 sølvsokler med tapphull, to sokler med tapphull under en fagverksramme, og to sokler med tapphull under den näste fagverksrammen. Och til de bakre delene av tabernaklet, mot vest, laget han seks fagverksrammer, og han laget to fagverksrammer som hjørnestolper i tabernaklet ved dets to bakre deler. Og de var dobbelte nederst, og sammen var de dobbelte opp til den øvre enden av hver av dem, ved den første ringen. Slik gjorde han med dem begge, med de to hjørnestolpene. Det var altså åtte fagverksrammer, og deres sølvsokkler med tapphull var 16, to sokkler med tapphull inntil to sokkler med tapphull under hver fagverksramme og han fortsatte ved å lage tverrstenger av akasietre, 5 til fagverksrammene på den ene siden av tabernaklet, og fem tverrstenger til fagverksrammene på den andre siden av tabernaklet, og fem tverrstenger til tabernaklets fagverksrammer i de to bakre delene mot vest. Så laget han den mellomste tverrstangen, som skulle gå helt igjennom midt på fagverksrammene fra den ene enden til den andre. Og han kledde fagverksrammene med gull, og han laget deres ringer av gull som holdere for tverstengene, og han kledde så tverstengene med gull. Og han gikk i gang med å lage et forreng av blå tråd og purpurre farget ull, og kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn. Med en broderes arbeid laget han det, med kjeruber. Så laget han fire akasiestolper til det, og kledde dem med gull. Deres knagger var også av gull, og støpte fire sølvsokkler med tappull til dem. Og han laget videre en avskjerming for inngangen til teltet, av blå tråd og purpurøfarget ull og kermesrøtt materiale og fint tvinnet lingarn, en kunstvevers arbeid, og dens fem stolper og deres knagger. Og han kledde de øvre endene og forbindelsestykkene med gull, men deres fem sokkler med tappull var av kobber.